Van választásunk. A légi kisasszony ide-oda a légi menetrendben. A kis ujjában volt az egész, csak a biztonság kedvéért nézett utána. Van egy szép gép, amely Bécsből indul, és 16 tízkor kor érkezik Rómába. E, ez fog a kifutópályán fölrombanni? Hát bizony, mondta a légi kisasszony. Másba is van, jegyezte meg az utas. Mire beérek a városba, zárva lesznek az összes hivatalok. – Hát akkor ne Bécsben, hanem Prágában tessék átszállni. Ez a járat már háromnegyed egykor Rómában van. – Ez már jobban hangzik, – állapította meg az utas. – Viszont Prágában három órát kell a csatlakozásra várni. – Megéri, – mondta az utas. – A bécsi géppel ugyanis elvesztek egy napot. – Akkor jobb lesz a prágai géppel menni, sajnos ennek reggel hétkor van az indulása. – Nem ideális, – mondta az utas. Ha tudom, hogy korán kell, föl kell, nem hunyom éjszaka a szemem. Eszerint szerint ön mindenképpen elveszít egy napot, mosolygott rá a légikisasszony. Akkor hát melyik géppel parancsol utazni? Talán mégis inkább a prágaival, mondta az utas. Majd beveszek este egy erős altatót. Remélem tudja, kérdezte a légikisasszony, hogy ezzel a géppel is van egy kis bibi. Én csak azt hallottam, hogy az alpesekben szétszúzódik egy sziklán. Hogy ez nem az? De, igen, Izé por egy széllyel, mondta a légikisasszony, is a szony, és átnyújtva a jegyet, gépjesen hozzátette. Jó utat!